الفصل الثاني المبحث الثاني الفصل الثاني فكره عامه عن كتب الجرح والتعديل يوام سوچ د جرح او د تعدیل د کتابونو مبارکه وَيَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْهَدِيثِ صِحَّتًا وَضَعْفًا وَيَدِّ وَجناچو حکم په حديث باندې چې دا صحيح دي یا ضعيف دي مَبْنِيٌ عَلَى أُمُورٍ دا مبنيو بناده په شو امورو منها ها عدالت الرواد هم یو پدی که در آویانو عدالتو دا غیوی زبد ده نگوره کراوی عادل او غز زبط د زبد مانا خوبی جنه زبد الصدر وی یو زبد الكتابت وی نو حدیث بسئی او توانا فی عدالتهم وزوفتهم یا بتوان اویب دی په عدالت <سؤال> او دا غیب په زبط کی لذالک قام العلماء ذ دی وجنا علماء را پاسی دلی دی بتسنی فی الکتب اللتی بلی کلو تصانیف د کتابونو حغا فيها بيان عدالة الرواد شيغيك <تصفيق> بيان دي ذروات دا عدالت وزبتهم او منقولة دا خبر منقولة نقل شويد عن, عن الأئمة المعدلين الموثوقين دا أئمونا چیا غي قابلي اعتماد دي او غي تعديل كون کی دي و هارا مم ما يسمى بالتعديل او دي تا د نوملي پ تعديل سرا كما بينو في تلك الكتب التعون لكشنګ دي بيان کړيدي په کتابونو کې اغائبونو او تعنونو الموجهة الى عدالة بعض الرواد چه آغا متوجه کی دون عدالت د بعض الرواد تاو الى ضبطهم وحفظهم یاد دوی ضبط وحفظتا وذالک منقولت ایزن او دام منقول دیم دارنگی عن الائمتی دا غائمون غیر المتعصبين چې هغه غیر متعصب وي وره د متعصبین قول منزور تعصب دي ته وي چې ته ډاله بازي کې همسه خپل اړه نه درانه کپا حق دا او کبو باطل لا دا الله حکم لنه ګوره نداسي قول بیا سره دا منظور نه دي وا هذا ما يسمى بال بالجرح ديته جرح واي ومن هنا اتلق على تلك الكتب ويد دغ وجنا دي كتابونو تا نو مخذله شوي دي كتب الجرح والتعديل کتابونه د جرح او د تعدیل و هاذه الکتب کثیرت و متنوعه دا کتابونه ډېر دي او کیسما کسم دي فمنها المفردۃ لبیان الرواۃ الثقات بعض خو بل خصوص د ثقه راویان د 파ردیا ومنها المفردات لبيان ضعفاء والمجروحين بعضه ضعيف و المجروح راویان و داره خاصتي ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء يعني كده خبر راجمدي ها <تصفيق> ومن جهة اخرى و بالجهت نفين بعض هذه الكتب بعض دي كتابون دي لذکر روات الحديث د پاره د ذکر دروات رواتو د حدیث بعد النظر سره د پټول د نظر نه الرجال کتاب او کتب خاصه هه رجال د یو کتاب یا د غنو کتابونو خاصه او نه من کتب الحديث عام رجال باندې بحث کړي د خاص کتاب یا د سخصوصی کتابونو تخصیص نشتا ومنها ما هو خاص بتراجم وروات كتاب خاصين خاص او زين يا غدي چې خاص دي په تراجم او دروات دي یو کتاب خاصه او كتب معينه يا چې کتابونه چې هغه معلوم دي من كتب الحديثه په شيخه خبره باندې مشکو دی وان نظان پوه کوي دا اوس اخیر مرحله د تلا روان ده چېد به دی کې دا وایي چې دا او شول دا او شل پوهې په خبرانې کتاب ګورې ل